«Дякую, друже. Ви врятували нас?» «Вам справді поталанило», – відповів Гроза. «Ми напували коней і раптом побачили трьох вершників, котрі щодуху тікали від погоні. Ну, ми заховалися і почали стежити, що буде далі. Звичайно, упізнати вас на такій відстані не могли, але співчували втікачам, бо їх було менше». «Дякувати богам, це виявилися ви!» І все закінчилося благополучно. «Як же ти тут опинився з хлопцями?» «Князь послав військо збирати». «Князь? Який князь?» «Кий?» Кий? На обличчі у Хорива з'явився вираз крайнього подиву. Лише тепер Гроза зрозумів, що Хорив, Цвітанко і Боревой, нічого не знають ні про битву на Росі, ні про відступ, ні про утечу полян, ні про обрання нового князя. І він, як умів, розповів про все це здивованим і ошелешеним слухачам, а на закінчення сказав, ось так ми опинились тут. Ясно, куди ж нам тепер? Все ще, не приходячи до тями від почутого, спитав Хорив. Вам до князя? Куди ж іще? Зараз підкріпитись, я дам свіжих коней, поводжатого і в путь. Кий жде, не діждеться, згода? Ще пак усміхнувся Хорив і сяючими очима глянув на мокрих, змучених, але таких щасливих цвітанку та буревоя. Знову тривога. Чорний вепр лютував, і причин для такого лихого настрою було в нього немало. Передусім, на його думку, Вуйко Ернак допустився непоправної помилки, припинивши переслідування Киє. Бо, бач, побоявся розпорошити військо серед непрохідних лісів. Ну і що з того, що ліси? Якщо на його чорного вепра думку, то вони для кінноти не така вже й страшна перепона. Звичайно, у степу все видно набагато поприщ, є простір для атаки і для відступу, є трава для випасу і місце для стійбища. А головне, у степу все військо можна тримати в одному кулаці. В лісі цього не зробиш. Та коли хочеш перемогти ворога, то можна це зробити і в лісах. Лише треба битися у пішому строю, як це роблять слов'яни. Гунни не звикли до цього. Даремно. Коли чорний вепр висловив усе це Каганові, той розсердився. Гунни, сини степів, ліс чужий для них. У лісі не тільки одна людина, а все військо може загубитися, як голка в копиці сіна. І як тоді керуватимеш ним? Вуйку, а дай мені по тисячі воїв на кожну руку та тисячу на чільний полк. І я приведу тобі кия на аркані, живого чи мертвого. Поки він держить князівство у полянах, я не матиму спокою, а ти не матимеш ніякого зиску з них. Я подумаю, – коротко відповів на Текаган. І вони розсталися. Ернак переправився за Росю, степи, де став на відпочинок, а Чорний Вепр подався на родинь. Друга причина лихого настрою князя полягала у тому, що майже усі полянські роди крім князівської роді. Знялися із насиджених місць і пішли з Києм на північ. Такого він не ждав. Над ким же князювати? І вже зовсім доконала його, вивела з рівноваги. Звістка про те, що цвітанки так і не пощастило знайти. Він витріщився на дуба. «Як?» «Троє лобурів, люд, мислята, малк, не змогли нас догнати і схопити одного дівчиська? Де вони?» – поклич їх сюди. «І сову разом з ними».